Të gjitha lavdit falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh Allahun subhanehu ve teala. Ata falënderojmë për ai të fale udhëzimi, kërkojm sallatata dhe selamat për së ndëjtjet më të mira, të pandërprerë me njeriu më të mirë Muhammedin sallallahu alaihi ve sellem, shokëve të tij, familjes së tij ti dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuavëzor të pranishëm xhamat, fillimisht e lutim Zotin e Madh që Allahu agjërimët E ditëve të para të këtë bëgë kabul për neve Da mundëson Allahu Gjelluala që të hymë në ditët e mesme të agjërimit E pas taj edhe të arrim netët e fundit të këti muaj të begat të Allahu Subhanehu vë tjala Do të vazhdojmë me lejnë Allahu Gjellualu me njerëzorën dhe hallët dhe gjendjet e njeriut më të mirë Muhammed Mustafas, a.s. Përmendëm lëgjëratën e kaluar qëfar u rejnë të Dhe gjërat që nuk i pëlqen të ajë, sallallahu aleyhi sallem E sot dhe flasim e lejnë Allahu Gjellaluhu për një cisi tjetër E cila është në njërzorë në Sicilit njëri Edhe ka qenë edhe një ashtu edhe të këpengamberi jonë, aleyhi sallatës selam Dhe ajo është gëzimi Qëfar e gëzon të pengamberin tonë, sallallahu aleyhi sallem Qëfar shkakton të, të këaj në gëzlim, hare Qëka bëndë të që ndodhë diqka e që ajo të sh Pengambër ejon sallallahu alejhi dhe sellem si çdo njeri gëzohej. Gëzohej me begatinë e Allahut subhanehu ve teala. Gëzohej me të mirat e Zotit. Por dallim nga njerëzit e tjerë, ai gëzimet i kishte më së shumti të, të lidhura me me fe, nga së është i dërguar i Allahut, është i dërguar i Zotit. Andaj sikur çdo njerëz gëzohen me të mirat e kësaj bote, edhe gëzohen edhe me të me begatinë e Zotit. Pejgamberi jona alayhi salatu sallam mbizotronte, pra pjesa më e madhe e gëzimeve ishte ishte fetare. Pra jo fetare në kuptimin ë uh, se ku lexon të Kur'an, jo, por gjërat të cilat kishin të bajnë me fe, ai ai gëzoi alayhi salatu alayhi salatu sallam. Madhaytha Allahu te bareke ve teala në surën Yunus kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un qad allahu tabaarak wa ta'ala thu wa muhammad mabegatin e allahut dhe rahmetin e zotit me kët let gëzohen me të kët let gëzohen besimtarës se kjo është më e hairit se duniaya që i gëzojnata se sa të mira që i mbledhin edhe i gëzojnë i gëzojnë ata barakat asuye Allahu Jalla Jalalu Kishte Bardh që pejgamberi jonë Ali Sallallahu selam të jetë si të gjithë njerëzit tjerë të shfaqej në fytyrën e tij gëzimit, të shfaqej në fytyrën e tij gëzimit. E çka e gëzon te pejgamberin tonë Ali Sallallahu selam, e gëzon te një varg xhorash. E para për tëre, pejgamberi jonë Sallallahu alejsellem kur gëzohej i vizatohej në fytyrë gëzimit. Pra e shfashtë gëzimin, e manifestonte gëzimin dhe nuk e mbante msheth. Sigur por shemo ka njerëz të caktuar të cilët nuk ja lejojnë vetës mugzuë. Si ai edhe kur ka diçka mugzuë, ai mrolet me kas që mos dalë mpasëu të mugzuë, që mos mënoj ndonjë dikush se kjo mirë. Sepse se ka disa njerëz se të cilët vazhdimisht dorë me kaduç që janë shumë keç e shumë ranë e kanë eksemerad, ai edhe kur ka dhe një shkaktar gëzimit, ai e mloq. Dorsa pejgamberi alayhisallahu selam ka thënë në natyrën e pastër të delit e shkarkuar prej nga rkesave sa e arqikisht e diçka mëgzu thot aish radiallahu anë edhe të tjerë prej sahabeve ishfaqe në ftyr ishfaqe në, në ftyr andaj për nga mberi alai salatës salam kër gëzohej inriqon të ftyra thot Kaab ibn Malik radiallahu anë thot për nga mberi alai salatës salam kër gëzohej inriqon të ftyra si kur me qen një cop e hanës si kur me qen një cop e hanës dhe me këtë e dinim së është i këzuar. Pro, pengamir a.s. e shfaç të gzimin ftyrë, thot kaab ibnu Malik, e dinim së është i këzuar, se e ndryshon të ftyrën e vetë pengamir e jonë, sallallahu a.s. Ka të në djetarët, pëse ka të në sahabiju, si kur të ishte një të copë hane, përshka nga se, Nuk vizatohet në komplet të tyrën Po vizatohet të bali këtu Edhe përshyve vizatohet gëzimi Vizatohet gëzimi Edhe vijat e, e gëzimit Edhe kanë dhe në djetarët E ka përndjasuar me hanën Për sferasuje Nga se hana shifët pasër Në atën Dërko që diëllë edhe përshë më i fuqishëm në dritë Mirë po njerëzit nuk mune me e pa Dërsa fëtyra e për nga më veri të alejë Se ratë e samë shihej Për shkak se, djeli, edhe pësë është ma ndryqushëm, njërzit nuk e kshyri në djelin. A hanën e kshyri ma shumë. Për shfarë asyje, nga se hana është ma e qetë edhe ma e, ma e pashme në, në të, të pamurit. Kjo ishte gjëja e parë që pengam samë e manifestonte në, në gëzimet e veta. Pra, i vizatohaj gëzimi në ftyrën e ti, ale i salatës selatës selatës. Qfarë e gëzonte prej gjërave? E gëzoni një varë gëgjërashë Ek zonë të pengamirë në lejë salatë dhe selam Hyria e njerëzve në islam Ek zonë të hyria e njerëzve në islam Sidomos me theks të veçant Kër hëndë të ndë njeri me autoritet I lartë dhe kabile së madhe I dishëm në kuptimin e, internacional Pra jo i dishëm fetar Po i dishëm i, i, i thirur për, për inteligencë e kështu më radhë Kjo kër Paranoj islami nga kjo kategorije njerëzve E gëzon të shumë për nga më verin ton Sallallahu aleyhi wasallam Të regon Ibn Shihab E Zuhuriyu Se umme hakim E bia e El Harith Ibn Hishamit E cila ka sen gruaja e ikrime Ikrime Djali të Ebu Gjahlit Ikrimeja ojtë djali i Ebu Gjahlit Thotë uh, gruja e vetë thot kur e shliroj pe nga mberi Alei Salatu Selam me këm thot burri jem iku nga se kishte luftu për pe... e kishte luftu pe nga mberi Alei Salatu Alei Salatu Selam dhe shkoj në jemen dhe sa gruja e vetë e ka pranu islamin dhe qëfar ka bo gruja e vetë dhe kjo qëfar argumento më dhe zër se gratë më të mira janë atat të, të cilët u arruajnë moralin nderin dhe fejem burrit vetë apo Shikohet këtë gruja që ka bo Unë muhakim E cila ka qenë gruja e ebu gjehli Thot, kure prano, kure qliloj Pengamë në selam me kën Buri jam iku në jemen Që mësë të balavachohet me pengamë në ale i salatu Ale i salatu e selam Thot, dhe unë e shkova Dhe e takova në jemen Edhe i ka, E ka thirë në islam Ka thonë hinë në islam Sepse ki njërë zi më ka një islam Në luftën e në shirimin e me këzmokit njerëzit kanë hinë në islam Ka donë hinë në islam dhe e ka hinë islam E krimeh i bënu e bëjgjehel E krimeja djali e bu gjehlit E bu gjehlit kush ka qenë faraon i këti omejti Pra, sigur me donë djali faraonit e ka pranu islamit Amma i ka qenë shumë autoritativ Po shemol djemë të kryetareve, djemë të ministrave janë autoritativë në, për, në përvendit të ndryshme. Andaj, ka ardhe pengamberi a.s. dhe kure ka po pengamberi a.s. dhe s. se është duke ardhur musliman me jadhon besën pengamberi a.s. nga gëzimi i madhë pengamberi a.s. është qurë në qatë gjendit që ka o kanë. As ka morë palë toa diqka, dhe vetëm e vetëm i fulle, të i fole djallit të e bu gjehlet e krimës i cili ka ardhë musliman që ka me interesant se derin e dit e ka luftu për ingamberin a.s. mirë po për ingamberin a.s. për shfar ka ardhë mi bo njërzit musliman mi bo njërzit musliman për këtë asyur kër e ka pranu e krimën e islamin s'ka bo sabër për njëmësa në plikëzimit o shuhën kam që t'ja ja besën, thot, për besën e krimën e për ingamberin a.s. thot njëri për e gjëtarve el bagi Fjala e transmetuesit se u zgjuua nga gëzimi duke harruar paltën, çfarë argumenton? Thotë kjo argumenton se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam gëzohej me gëzim të veçantë kur hynin në Islam kush? Njerëzit e mëdhoj. Njerëzit autoritativ. Pejgamberi zgëzohej kur hynin në Islam si selinjeri, ama jo nisi kur hynte në imam, pse sepse me hyrjen e tij ndriçohen shumë rre gjërave. Nuk kosh nuk kosh nisi mu mu bë musliman, ni shkollum, ni njeri cili ka aftësi, mështri, ni inxhinier, ni shkencëtar, ni shkencëtar kur bëhet musliman, ai bën, ai bën jurmë në botë. Apo, ndërkohë që një njerëz thjesht, ai elhamdullah që ka in islam, edhe ai thjesht, ama nuk kosh nisi, a është nisi hirja në islam? E plot prej muslimanëve të kohën e Bejon Esram që kanë qenë njerëz të thjeshtë edhe hyrja e Omar ibn al-Khattabit s'u so një iniciisoi. Prandaj këlozën neç kanë banë më mësua se nuk kanë nisur në njëri i cili ka dhënë Allahu atësi dhe ai hin islam. Sikur që disa njerëz pretendojnë, na nisoi thotë janë në islam. Na ket janë avlezër, po na ket janë avlezër, po Omeri nuk kanë më të nisoi. Nuk ka dietari edhe mu dietaria musliman. Edhash dikush më thon, ç'i si dietari si avamin aketen e na musliman. Po naketen e na musliman, po e dietarësi e dietarë, ai kupton dallimin. Sa dallim i madh është në njëri i cili e njeh Kur'anin, e njeh Sunetin e Pejgamberit, i njeh fjalët e dietarëve, e njeh hallallin, e njeh haramin. A oni sojnë njëri i cili kur ti ngatrohën 40 çast, diçesh më permërisu? Po ti dë muslimanian. Ama dallon këy edhe këy. A dallon ai i cili ua mba njerëzve feën duke u mësu hallallin dhe haramin, dhe njëri i cili nuk i dinë se ç'kjo është halal apo haram, andaj ç'i gab pejgamberi alayhis sallallahu selam u u zgjuar me me vrap pallton e murrëxag zvar vetëm ti fola e Krimës. Këçfarë argumenton lazer se pejgamberi oh jo, sallallahu alayhi salam gëzohej kur e pranonin njerëzit Zotnë Islamin. A sa kanë nevojë Zot Islami për njerëz Zotnë? Po njerëz të edukuar, po njerëz të shkolluar që e pranon Islamin, që u ka hiet që janë musliman. Ju ka hije kur ecin, ju ka hije kur folin Ju ka hije kur shushrojn Ju ka hije kur, kur mbilën Ju ka hije kur, kur, kur shkruajn Ju ka hije në gjithë shka që ka e bajnë A anë isoj një njëri që ki Musliman edhe një tjeci cili Ta mamë të folq me ta është arogan, është brutal Zdi me fol, shat, ofendon Zdi musil Njërën i dhëtë, vala të ditë musliman Të ditë po këj e ndryshon E ndryshon atmosferën Këj e ndzinë Ne nuk jam nisojt, por këtë ashy e pejgamberit ejon sallallahu alejhi dhe sallem, gëzohoi me pranimin e islamit nga njerëzit autoritativ, dhe rejge, deri në cilën drejthe, derisa i çonte durt ka Allahu xhallahu ala. Por djali ne e bijehlit, çka ka bëu pejgamberin sallam? Por baba nevet. Ka thënë Allahu mensur il-islam bi ahad bi ahad al-umarain. Ka thënë o oh Allah, nimoje islamin me dy pi Omerave. Cilat janë dy pi Omerave? Omar ibn Khattabi Edhe që ki, baba, baba i kiti ikrimes Ammar ibn Hisham Edhe thot, transmitu si Allahu e zhedi omerin Dur ti ka që Allahu gjilohala A në kur ti përshemot E shep një njëri që është i aftë O është, është njëri i zhjum O është i shkollum Edhe ti nuk i kia të aftësi Qka dush me va? A dush me thonë, a i shalak i sin islam Se monsa një unë e hup në kërket Su më shakur kush E jo, duhet të them, Allah udhëzoi çka njëri se, ky kanë më i mëshëm se unë. Kur ti je në Islam, ti kanë të vao, alo më shumë se sa unë. E jo sigurisht që ndodh plot për njerëz të vlezën. Mundohen njerëzit që kanë më habsi me i mbyll. Pse? Sa i edhin se kur ti je në Islam, ti nuk shijet më. O vlezë, kur ka ai amul khatab in Islam, do të jesh kanë pa më. Çan pa më. Sa e ka qen shumë njerëz që thon pejgamberi sa më do imam Buhariu, ab qari jeni u kanë. Jeni Çandomalan janin yolacım. Nijeçeli nuk nuk nuk janë nuk janë të sqarë ato. Janë njerëz të rradh. Por kanë tashë vëzën. Paramë në Islam, jemi jashtë sahabeve. Paramë Abu Hanife rahimahullah. Odo më pas pas si Abu Hanifa, jo musliman, si Imam Muhammedi, si Imam Maliku. Ato ju kishin vështatore me pak i dunjaja ato. Dhe shumë prej orientalisteve kanë shprekta Ka dhonë na me pas intele, Intelektual si Ebu Hanifja Si Emaliku, si Ahmedi Për i kështi njërëz Ruku mi batinve Ruku i kështi mi batinve Se është dhepse nga inteligenca e madhe Për këta sy jo dhe zër Për na nuk i dinash për njërëz i kena në umetit Në Muhammedit A, a, a në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Njësaj, hëndaj për këtë asyje për jëmsam Gëzohaj shumë me pranimin e islamit Nga njërzi autoritativ Nga njërzi intelektual Nga njërzi shumë të menqur Dhe të zhuar në kohën e, e ti Gjithashtu Thot në komentin e kësaj Imni Abdul Berri Thot dhe në këtë hadith Ka argument se Për nga mele johën sallallat e sellem Gëzohaj dhe nga zlehej Dhe shpat që i hareja në ftyrën e ti Me islamin e kurejshveh Zekurejsh kanë qenë Kabilja kyç Kabilja me theksuar në mesin e arabve O eshrafin nes Dhe njerëzit të ngritur Dhe njerëzit të, të ngritur Dhe kështu edhe të tjerët Edhe me të tjerët gëzoj Mirë për me ta veçan Për këta sjojt të ndërrua gjema të li Për nga mberi jona le i salat e selam Gëzoj shumë kërë pranën të islamin Njerës të mdhej Për nga mberi jona le i salat e selam Gëzoj me pran e cila është ngjajshmëri sigur kjo nga ana e arabëve njerëz të zgjuar nga ana tjetër do me çfarë me priftë por këtashi edhe ze pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam kur i ka ardhur në vizit Adib ibn Hatim i cili ka qenë prift prift ka qenë i, i, i, i kristarëve dhe ka ardhur te pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam fillim me kryq dhe e ka prit pejgamberin alajhi wasallahu alajhi wasallam dhe i ka bë i ka bën err pse që të ashti e një slaf dërko që nga dhe zërë subhanallah për nga me selam e ka ndëru priftin që më së pohin islam dhe e ka hin nga muslimani se me ndërojna nga me musliman së po mujna me e gjithë një gjutë të përbashkët dërko që aj thot Allahu është zëtë i em edhe ti thu Allahu zëtë i em ama sikur nuk po mujna mu kuptuhe e luqim Allahum që të Allahot nga përmjëson një Ramazan, një Namaz një Hajj, një, zekat, një, Quran, një, hadith, një profet, alesmina për më bash. Pejgamberi i hamadi i gjut për bashkë me kan me krishter priftu ka kan. Ka ardhe pejgamberi alayhis salam dhe kanë baur kanë baur debat dhe i ka thënë pejgamberi alayhis salam sikurçi ka ardhe hadith hadithin ar ar, e xhanim imam timlidiu ta thonë fa inni jitu musliman. Kam ardh musliman. Ka ardh per muba musliman sot transmetuosi farae tu wajhehu tabassata farha. Sot e pa shfytyrën pejgamberit sallallahu alajhi wasalam u gjanu pikgëzimit tabassa ushtri i ftyra e pejgamberit sallallahu alajhi wasalam nga gëzimi që që e ka pranuar islamin adi ibn hatim thot në transmetim tjetër fa aslamtu faraitu wajhehu astabshar ka thon vet adi thot kur e pranonva islamin te pejgamberi alayhi sallallahu alajhi wasalam ia pa shfytyrën u gëzuë shumë ose agzomi na kur dikush fillon me fjalë namaz A këzomi na kur di kanë e shovënë që s'ka agjeru Ta shfilon me agjeru A këzomi na di kanë që se kena pa në gjami E ta shfilon me pa Apo jena për e atyre ru në azot Që e thoi na kushaveki Kiti pa disa njerëzi Kushaveki, kush, spi njohëne Kiti pa disa njerëzot, spi njohëne Shumë për e njerëzve Po islamia duqani jota Gjamia duqani jota është Kjo feja duqani jota është Që kanë duqani jota është që kanë duqt dajsitse li çobahet penges njerzit me islam. Wallahi Allahu ka më marr hak dhe ka më bë ibret disa njerëz se të cilët bëhen pengesë me hyr njerzit në islam. A Allahu Jellala e don hyrën e njerëzve në islam. Shikosh ka thot Adiu. Ja, Foti apo është ftyra ju gëzuo ftyra pejgamberit aleyhis sallam. Anëzënë sena lu gëzo me kur dikush hin islam, wallahi na kena problem me imanin. Na kena problem me imanin. Çish tik nuk gëzohesh kur dikush i bëhet rob Zotit. Çiçnë gëzohesh. Apouna Zot, kur disa njerëz i shohin disa të tjerë që bëjnë dënë gjuna apo rrshetën një dolloj devijimi dhe, dhe këtë gëzohet me zemrën. Wallahi mund të më ranë kufër, mëmë mohu Zotin. U ka gëzu pse dikush ka mohu Zotin. E kjo rrezik i madh. M'u gëzuë që dikush po po gabon, m'u gëzuë që dikush po rrshet, m'u gëzuë që dikush po i bën gjuna. Ku i bën gjuna, ça ti zon di çka ti po dhun jam robi Atila. A do të më gëzua? Do të më i dhunë. Hëtë të më mërëzit me thonë, pëse për i ka bëtë gjona Allahu gjelli gjelalu Dhe anasjaltas, kur dikushin fejë, me në u gëzuë zemra Me në u gëzuë zemra Gjithashtu lezer, për nga beri jonë sallallahu a.sallam është gëzuar me islamin e sëwad ibnu qaribit Dhe kjo ka ardhe transmitim të Muhammed ibnu Kaab el-Quradiyut I sili thot se një dit për ditve kaloj pran Omar ibn Khattabit Njëri i sili quajt E, sawad ibn Qarab dhe i thash Omar Khatabet ayadin kushësh këngëri tha kush është këngëri tha ky është Sawad ibn Qarab një njëri i cili ka ardhur nga nga një yemeni ka thënë ka çën zotniaj atë në njerëz fikim sharafun ka thënë huwa mawdi'un ka thënë ka çën i lartë dhe ka kontaktuar me xhinët ka kontaktuar me xhinët thot e, i cili i është treguar Se do dalle pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam dhe ësh gzuar, ësh gzuar me Islamin e me Islamin ë etina. Ësh gzuar me Islamin etina. Gjithashtu vëllazër pejgamberi Jon sallallahu alaihi wasallam ë gzohej me çfar? Gzohej kur shfaqej e vërteta. Kur dëltem pa hakun, kur dëltem pa ë prova e vërtetës fakti i të vërtetës për këtë ashyje në një, një prej rasteve është historia e gjatë e Usama ibn Zeidin Usama ibn Zeidin Zeid ibn al Haritha Zeidi ka qenë i adoptuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kasim Flaki Bardh këta në para pejgamberis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marr dhe e ka rrit dhe i kanë thënë këtij Zeidi ideal i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Pasaj ka zbita jetë Në surën e Hezeb Këtë dhe Allahu gjitha Thirni për babalar të vetë Pra mos i thuj zejti ibiri Muhammed Se ma nësëm se ka djallë këta Dhe pasaj ka në dhi zejti mëllë harit Zejti djallë i haritin Këj zejti e ka pos një djallë Djallë të vetin Të cilë e ka qëtë Usame Këj Usame ka dal i zi Nga se grune ka pos të zejz Grune ka pos të Dhe shfar ka ndorë, disa njësë kanë fillu me folë, ka thonë, që ki dja Ali Usama, a është i zedit, ki i barë, ki i zi, ki i barë, ki i zi, thot, a isha radiallahu anha, e kanë pa në ftyrën e Muhamede sallallahu a re sellem, shkëlqimin dhe vijat e gëzimit në ftyrën e tina dhe, për shfar tha, dhe e ka pyyt qka është se po këzohë që e Rasulullah ka than e lem të sma'i ma kalë el mudlëgiju li zejdin wa usama wa ra e aqdamahuma inne ba'da hadhi l'aqdam min ba'din i ka than a i qësë radiallahu anha ka than asëngove qka tha el mudlëgiju ki mudlëgiju që ka qen ka qen njohës i genetikës arabët e kanë quyt kaif kaif qka është a njeri cili Imar bab bir ose vlla me vlla, për shembull, i thotë, "Çi kia vllaviçi ti?" Dhe kujtoj ja se ka vllao. Natkos ka qenë me shkumën e dhan gjakën me qishira gjakë, dënojën. Çfarë kanë bë? Kanë qishir me me fotografi. Ka qenë shkencë e njohur, ka pasur njerëz të ca të caktuar. Dhe njëri prej tyre e ka pasur El Mudlaji. Dhe e kanë thirr kët njerëz. Dhe shikoi pengament se ram, "O shtetsu, pse pi thoin Zaidit ti Gjaliot, o i dyshim ti Soyuti?" Sa ka qenë i zi edhe shfar ka ndo ka arë këj njeri cili ka sinë mjeshtë me edalu njerën a adjali veta jo vlavin me vlavin motrën me vlavin motrën me motrën, nanën me djarë e kështu më rat edhe ka arë këj njeri dhe i ka than Usama edhe Zeydi këto në bastë kamve janë babebir në bastë kamve janë babebir i ka than a i qësë radjallahu anha ka than oja i që a e një të shka tha se Usama adjali Zeydi Pra oj gëzu pejgamberi Alayhisallahu selam, po çfarë syje? Se e ka nakuzuar Allah. Ka thon kuvet jalli ky katran i zi, ky boba i bard. So jallivet. Por këtë ashyje, oj gëzu pejgamberi Alayhisallahu selam, po çfarë syje? Se e vërtetoi. Pra, mjekësia asaj kohe e vërtetoi sa so jallivet. O jallivet. Pra, pra, Shikoj pejgamberin sa gëzu, u shfaq e vërteta, u shfaq e vërteta. Pra pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam gëzoi me të vërtetën. Gëzoj me, me të vërtetën Për këta syje, ka nërë edhe shumë prej Transmedime të njashme Ku pe nga mbërë, a.s. Shfaqë shfa të gëzim Të madhë kur dikush E pranon të të vërtetën Apo shfaqë e, e vërtetën Për këta syje, thot Abdurrahman El Muallimi Rahim meullahu tjallë djetarve jetar, jetar, Të mëdhej të muslimanve Qëfar thonëte? Thonëte, e vërtetëa është si, si feneri Si feneri Si feneri Si qiri Vën njeri e merë qiri në vetë pa, pa zjarëm Edhe e kalë të qiri jëtë Qiri jëtë isë hargjohet Zjarëmi e merë pi qirit të tënë Dhe e kalë Thot pi një qirit i kalë mi një, një mi qira Pa u hargjohet ki i pari hiq Këshu tëtë është e vërteta E ndezë me një qiri Një mi qira E, e ndezë me një dhije E ndezë një mi dhije E me një njeri u zonë një mi njerëzë Me një njeri u zonë dh Paju pak su këtina Kështu pengamber a.s. gëzoj këshfash e vërteta Me që se ka pasë bojë me usamën Mi për i ka da shumë këta të dytë pengamber e jonë Sallallahu, sallallahu aleyhi vësallam Mërë këtë asyje e thotë Kadhi ijadi edhe Hafidh ibn Hajar el Eskalani Thotë gëzoj pe për pengamber a.s. Për shpër asyje nga se Nga se u shfaq një e vërtet e cila dëshohoj Gjithashtu kanë të në djetarë në këtë hadith ka argument se Be nga me rë Uselallahu alaihi wasallam e ka pranuar mështrin e teatrit. Be nga usam ka ka bjud me thon kështu. Apo dushoni ju se Usama Gjalizedit? Po. Unë po ju kallloj se Gjaliz Gjalivet. Edhe u kriqë pun. E boshvarqa apo Be nga usam ka, po. ka, ka thanë jo. Therrën e mështrin, therrën e doktorin. Le ta kshyrë ai. E kjo dhe se kanë, qka, qka se, që s'far kan çka na mëson neve se sado që ti jesh në një mështri, në mështrin e teatrit, nuk mundosh me më porzi. Ti mundosh më kon doktor. Mundosh më dukon doktor një fushë saktuar. Po ti shënje ku bytetë, dash lejohet më Breg. Da mundosh më kon inxhinier në ku bytetë. Po smunosh më Breg Meksik. Mundosh më kon hoç, po zguzon me Breg me Meksik, me pse s'u shfuksha jote. Do sa sot çfarë shohim vëllazër? Anomalie, çrregullim. Ti je shef, edhe doktoru ka bó, edhe inxhinier, edhe bujk, edhe politikan. Krejt i di ti. Çka ka, ka menduar në gjeopolitik? që ka me ndodhë me, me shenjët e kiametit që ka me ndodhë me o gjala ti e që e subhanallah në gjdo të e ma shkru o ka e dagat, që ka jeti pe nga meri Allah u tukon ka thënë, qyre që ka potlot ki profesionisti se ko ka usama djali zedit që ka mujtë me papenë, se më ka thënë, po ju mua asë për besoni mua mua asë për besoni ja, mi përvezer, kër të vjene të mjeshtria ti, a, a ka ndodhë njërë ti me shkue, te, au të automekaniku mi thë A, a ka Hakan do. Ovezë po disa njerëz kushtojmë punën në Evropën. Shkon ta utë mekaniki. A mënia hadithë lexova. Shofshamë gazetore me të dhënë shtrava. Marën, marën drejtë. Vezë na po na duket që është ra, kjo realitet. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok është atë po. Si të cilët njerëmi u mësonë me fol për Islam, që i bie se Islami pun kanë i vogël, apo. A po. më Islami nuk ka i vogël. Islami i madh O Allahu. Islami ka thënë pejgamberi alayhis sallam ya'lu wala wala'i. Islamin gëritet gjithmonë lart dhe kur kush mund mu gëritë për Islam. Por këtë asyl e mëson pejgamberi alayhis salam me këtë gjizim, lënë ja çerat njerëzve që kanë mështat. Jena diguida, diguida i shkon në një, një punë. Ka thanë alayhis salam, "Si celit Allahu ja ka mërcësuar me po punë për çka ka krijuar. Allahu i si thotë, ti e shaj njerë kur prek punën e vet, samiri shkon. Si të prekë digun tjetër, e prish." Një ditë vetë pe pejgamberi alayhis salam i ka pa po Medinës tumaru hurmë. Ti rregullu hurmët. Dhe më së sama ka dhan mendimin e vet, me propozim. Ka dhan mendoj se s'do me të më bësh kështu po kështu. Edhe sahabët kanë marrë gatshme. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ma ju i tha nëna pejgamberisë, ju ka thonë si sinjeri. Dhe i kanë i kanë marrur hurmat siç kanë thonë, janë prishur hurmat. Janë prishur hurmat. I kanë thonë ja rasulullah, çishtave ti u prishën hurmat. Çka oh, i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Allahoj mos dishoni në fjalët e mia si pejgamber. Por ktha un u a fash nga propozimet njerëzore unë mendova se kështu nuk shkon, pastaj çka i tha entum a'lamu bi umuri dunyakekum. Ju i dini më mirë punët e dunyave të juve, çon e barbaro. Por këtë asojtë ndërruar zë Mari nuk lejohat se si njeriu më u përzi në mështrinë e huaj, sepse e prish, sepse e prish. Gjithashtu u dha pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam a gëzohej për çfarë kur dikush lirohej për një barë. Edhe kur lirohej vet, por edhe kur lirohej dikush tjetër. E kemi përmendë Xhanegat dhe kemi dëgjuar të jetë Rasi kërë e kanë akuzu, a ishën radiallahu anha, se është lavire, Allah nëllu. Dhe me këta kanë dashë me akuzu për nga merin, sallallahu aleyhi sallam. Dhe kjo vëzën argumenton neve se njëzit i kanë gjurë të lejta në akuzë. Nuk e kanë gajle bëse ti ades për akuzis as des, aje e thot. Ti mësaneja vdesaj nuk e ka gajle, aje të thot akuzën, aje të thot lafin e ranë. Disajë nuk e kanë ngajle se ti a mosaneti sahaba i pitë të shtëpia billafit atij. A është ka gale? Pse ai më ndal, pse t'ia ja, ushmuan? Po çelën ja po ta tham. Kështu janë njerëzit dolëzë. E, e kanë akuzuar gruajën e pejgamberit Ram kanë dhan, e kemi po të bola vërrëk. Gruaja lozën. Wallahi njanit pejneve, mi than dikush, abe gruaja jote di çka? Wallahi xhumi nuk e ze. Osha Zotin e madh, nuk e çan xhumi derisa ta ta çese meselen vën. Po para mosor pejgamberi Allahu. Melazti e kanë hes për mas. Melazti kanë hes për mas. Kan ruit Allahu e ka ruit me po Jibrilën uh, e ka ruit. Me gjithë ata lëzër çka ka bë? Dëgjoni. A Aishat radhiyallahu anha gjënën e qaj. Thotë dhe Izbriti pejgamberi selam mas një mujë veç pallje. Një muj siklet, një muj siklet. Krejt Medinë ka pas po siklet dëzën. Dhe Derisa Aliu çat shumë u ka mërzit se po mërzitot pejgamberi selam ka shkuj ka thonë ja rasulullah. Ti e ai dërguar ai Allahu që ka bo me Ajshës e s'ka bo nuk e di po shloja Resul Allah dhe liroj u ti ta liroje për nga mene selam i të bërë për nësam nuk ka da ashtu ka thonë jo ja. thotë Ajshë i zbriti për nga mene tali selam dhe selam qëfarë shpalja duke qenë të Ajshës me babën e vetë me e bubekën dhe nanën e Ajshës thotë feseketna fërufi fe a an thotë dhe na heshtëm të i zbi shpalja dhe qëfarë pastaj thotë u lirue pasaj thot ajshja thot dhe une e pash gëzimin në ftyrën e ti une e pash gëzimin në ftyrën e ti thot duke e fshije djersën e balit nëse për nga mberi tonë sallallahu aleyhi sallem kur i ka zbi shpalli e lezer i ka dal djersë e balit e me ndon dikush me mësu kur anin në këkërshminës me ndon dikush mu fol për fej në këkërshminës veze shikosh ka dot ajshja e fshin i ballin dhe ka ardë një hadith tjetër se një sahabi thotë isha me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sallam kur i zgjriti shpatullja thotë dhe ishte duke pushuat tek këmtë mia thot në çat moment i ka zgjrit shpatullja thot ka timi kput këmt këtu mi kput këmt ças uranuë pejgamberi alejhi dhe sallam nase shpalla dhe zërosh komunikim i botës njerëzore me botën e melaçeve dhe ku të përzihen shkaktohet çfarë shkaktohet vështirësi e madhe thot dhe i dilli ndjer si Margaritar. Por këtasia jolet kjo fe, nuk është që mënojnë plot për njerësve. A valla të let, po fal marr çat e ket falni. A keni bëu di sa? Falni, falni kët thot. Falni kët për fe. O dhëza kjo fe e madhe duhet be spa në seri, mu tutpi Allah më thon Niger, më nuk e thamun as çka se dije. Niger, ni zanore nuk e nxjeri, pi as çka se dije, sepse Allahu xhelallahu zehr E mërë njëriju në hesovë dhe e mërë në logari Thot dhe i dilë të djerë sa duke e pëshije balin Balin e vetë dhe më tha E pëshirija e ishetu I tha oj a ishe Mere përgzimin Mere përgzimin Allahu më zbriti pastrimin tam Allahu e zbriti Se ti e e pastër Dhe skevo Dhe skevo asisen Thot dhe u gëzua për nga mërë me një gëzim shumë të madh për pastrimin e ajqës se ajo nuk është prej prej të, të ndytave në surën e, e nur e ka zbitë Allahu subhanehu subhanehu e tjala thoti më haqër e lës kalani për se se si ka ka zhu min një her për e ka shku shkallë qalë -shkall, ka than mere për gëzimin oj e ajqë Allahu e ka zbitë pastrimin tanë Pas ka shku drejt për drejt, i thon Allahu tha kështu kështu kështu. Se thotimu Haxher al-esqalani në komentin e këtij hadithi, thotë me kët hadis, thot pejgamberi, thot pejgamberi alayhis salam u gzuwa dhe çeshi dhe u përgzuwa. Thotë dhe gradualisht i kallzoi Aishës se musibeti u largu. Dhe nuk i kallzoi për një herë, por salla syje në mënyrë që mos ta godet gëzimi e dës. Sigurisht, ka niardhni ia dhon dikujt ni lajm shumë të madh, edhe nëse ishte gëzueshëm, mundot me dek. Sikur që njeriu të më jallon ni lajm shumë të keq, po ni hap mundot me vdek. Dhe ka njësë, dhe cilet, për një zëzë, të cilët po ni lajm thot Imam Bagawiu, thot un kam pa njerës, të cilët prinin fiale kanë dek. Prin fiale. Ka di kuçi ka thon, a e nitë të çshtu kanë drujet. Dhe nga Allahu jetë zërz gëzimi i madh e turbullon njeriu. I shikaton? Tur bola ensa Tod ibn Haziz Qalani ja kallzoi pe nganjesam ngadal ngadal. Keni vën nga dal ngadal. Do vetë kështu ka thënë edhe, të ridë bën sam edhe në, do ta shohim në hidrime, në në në mërzi. Ne po këtu tani jemi tek zimi. Lajmë tek zgjushme, vetë do të më kallzoi qadha qadal. Edhe lajmë tek zgjushme do të më kallzoje ngadal ngadal. Për shembull vetë. Ta kthejnë në më parë, si çdo po morna vesh. Po shemo para mënot ta supozojna, ne jemi të brojëm të kanavar të zardhni 1 milion euro. Ai fuq ka rroi më. Çe do ti Ajo t'ardhën 1 milion, jo ka të kadal kadal. Kadal kadal. Thu riski i Allahit është i, i madh. Mund të ta llojë me diçka, për shembull 50000 euro, ato mund më qenë edhe 100000, 200000. Ka kadal kadal, pse? Se me Allah 1 milion, ça thot? O problem. Po e supozojmë, apo do një lëm të madh. Por këtë asgjë që besimtari duhet me komunikuar njerëz di gradualitet dhe do ta shohim nesër me të mërzija. Se si ti e ngom zan, kur vritë doni shok edhe i vet, ka dhënë te familjes vet kadal kadal nga dhe nga dhal pëse sepse lajmi i shpet ka mundësi me e godit me e godit njëri jull thot e, Ibn Hajar Alaskalani thot e, nga kjo e marrim gradualitetin dhe shkallzimin në përcjellin e lajmeve të mira gjithashtu dhe zërpë nga beri johën sallallalli sallem gëzohej kur e, dikush prej gravet të veta vendost të qyshduhet gëzohej me zgjedhjen Dhe për caktimin E njërës për, për gravet veta Vendimin e duhur Allahu gjellë gjellalu huvezër Zbiti disa ajete Pas një komunikimi Mes pengamene së ramë dhe gravet të veta Të cilat kërkonin Që pengamene së ramë dhe njerë Pak ma shumë pare me prunë shpi pa, Pak ma shumë Të mira me prunë shpi Allahu gjellë në surën el ahzab I zbiti këto ajete Cilat gjellë në të ajete Dhe Allahu gjelluar në kuranë Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika in kuntunna turidna al hayat ad dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kun wa asarrihkun sarahan jamilan. Te do Allahu Jellala, o ti pejgamber alayhi salatu wassalam, thuaj grave tua, thuaj grave tua, nase don jetën e saj bote dhe bukuritë e saj. Bukuritë e saj bote. E jane yani, qiu jap tolla E janë i t'u japë pare Dhe t'u bajt talak dhe t'u shloj Po zëgjëdhë Nëse do një dunja, ju shloj Dhe ju japë, mërë një pare Wa inkun t'u në t'uridhë në Allahe Wa rësulehu Wa daral akhira ala, Dhe thua ju jo për nga mërë grave t'ua E nëse do një Allahum Dhe të dërguarin e ti Dhe botën e akhiretit Fe inë Allahe E addelil muhsinati Minkun në e gjeran adhime Në sadoni i akhiretin, atara Allahu për bamirësit prej juve ka përgatitur për problem shumë të madh. Dhe pejgamberi alayhis salam dhe zer, që tregon Aisha, ja ka propozuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam Aisha's e para kët propozim, që ja ka dhënë Allahu xhelaluhu, sikur që transmeton Imam Buhariu. Thot Aisha, kur isbriti ki urdhën i Allahut pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam, që t'ju jap zgjedhje grave të veta, apo do me nejt me mua që shtu që shena në fukarallok apo e do e bukurin e kësa i bote ta jap, shkon rrugë tane Thot Aisha radiallahu anha filloj me muë filloj me muë dhe i tha kështu Aisha, unë kam e të përmenë në diqka unë kam e të përmenë në diqka dhe shikon e vëzë sa kadale ka folë pengamberi sallatë sellem kër ka qenë levërdia e tjetëri ka thot unë kam e të përmenë në diqka mirë po ka thënë ty, mos shpejto, me dhënë gjevabë, mos shpejto, me dhënë përgjigje, deri sa ti këshillosh, nanën e babën ta. Njerë këshillohu me prinderit e tu, pas taj, jepe, jepe përgjigjen. Dhe këllë e zërë është edep i lartë, që dikujna kërja jepe një ofert, i thu, ka me të dhënë një ofert, mos u gutë, me thënë po jo, me ndohu, këshillohu, e këshë në radë, pas taj, jepe, jepe Për çfarë punë ta veti baban dhe nënën time? Për çfarë punë ta veti po na baban dhe nënën time? Unë e duaj Allahun pejgamberin e Tijna dhe botën e axhiretit. Unë e duaj Allahun pejgamberin e Tijna dhe botën e axhiretit. Thot dhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bëri me krer gratë të veta ata që e bonin me mua. Mos no, i thjesësi ka thonë apo do me parë shk Shkurorzoj Apo don Menejt me mua Në që kezë fukar Allah Kështë ka e kena Në se doni Allah Ndë pengamberin Sallallahu Aleyhi Vesellem Ka anë të asmetim tjetër e, Nga Aisha Radiallahu Anë Aisha ka të asmetu Iman muslimi Se i ka thamë Pengamberi Aleyhi Salat Aisha Radiallahu anha, i Ka thamë Pengamberi Ka thamë e, e kam një kërkes Të ti Ka thamë Përgjigjën ti me Mos që ja u kalëzo Grave tjera se, om selam as kjo do që më thon e uh, Zejneb çkëp çkëo fert i, i blejn edhe për Juve ka thon çka kundëvamën e gjevap mos ju gallzo atëna kanë mban dietar pse çt mendojn ajo çt mendojn ata ato gra që Aisha ka thon unë po du mua se po duë me jetu me pasuri çe ato thoin masi Aisha u dha talirojna edhe na e timesa asaj pejgames ram vet por shumë, për këtë syë kanë mban dietar Aisha ka shpastu xhelozinin e atëshme I ka sam, i ka nuk ka dhe një gruje që më vetë për këtë punëve cë i kalzoj Habe, unë jam pejkambarë nuk muj a po, ka dhe në sitë të më vetë se unë i kalzoj nëse më thot ajo, që ka thot a isha unë i thot, më thot, po, blumenet me tyje dhe kjo dhe zërë gjelozi natyrshme dhe shpesha në agime për me dhe zërë besimtarit dhe me kuptu e natyrën e palës jetër gjinijës sekundër ka një herë na e ndërtojnë në në farë raport Ama ve burra, keni bashkë po bashkë për burra thot, hiç marr vesh kjo. Po gruja është ajo. Çish po do të marr vesh? Apo, për këtë asoj, po kanë ardhur grah do. Për shembull, kanë ardhur grah, shpesh janë atancon, thot burri em, vetëm me me me me dostat e vet rri. A di pse rrin me vetë dostat? Se me dostat e kanë kuptimin. Dy burra miren vesh. Me grujin pak më fshirë kimë për shkak të kundërsht kundërshtojë çka e kanë në xhini. E çfarë do të me vallë zot? Duhet me bashkjetu në at Paralele që ka kryo Allahu Gjelluala Ti shkon me natyrën tana Me dvetën Mirë po du të me kuptu njëri tjetërin Nuk i tha me nësa E qyshti po do të ashtë ja veçur në timet me eta o, Nuk i tha Kjo është e natyrshme Por këtë e svi i tha Për nga Mela A.S. Allah nuk më ka quë mu dikuit mjaranuhe Unë s'ko martu mjaranu grave tjera Edhe unë e ka than Allah më ka dërguhe Më suës Më allimen Më beshtë Më jesë siran Më jalets Por këtë asojtë ndëruajë marri, pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam gëzohej me zgjedhjet e grave të veta kur ata e zgjidhnin, e zgjidhnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith beser, ka argument se pejgamberi është gëzuar me vendimin e Ajshës. Se i ka thënë Ajsha, ka thënë, "Çka ta vëjë në babën? Purtje, ka thënë po zgjidh ti më në." Dhe kjo është çfarë argumenton për dashninë e madhe që ka bërë Ajsha radhiyallahu anha për Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në botën e ardhshme. Dërko që shijat Allahu edhash ja hakin E shanj Aishan radiallahu anha Edhe flasin fjal të liga Por Aishan radiallahu anha dhashar, Në këtë hadith Ka argument për menqurin E Aishis Se si i ka thonë pengamë sëramë Për që sëram, të folin në me babën Në ja, se thotë Aishan radiallahu anha Se pengamë sëramë ka thonë me fol Me babën dhe nanën Se e ka ditë se baba dhe nanë më thojnë rime për nga berin sallallahu aleyhi Vesellem për këtë ashtë i une e kam zjedh pa i vetë ato se edhe une e du Allah dhe për nga berin sallallahu aleyhi Vesellem Dhe gjithashtu dhe zërë, këtu kemi edhe një e, mësim që është meranci Cile dhe zërë, kur dikush bënë një gabim Si kur që e kanë bëhe, disa prekravet për nga berin sallallahu aleyhi Që e kanë ngushtu pak për nga berin sallallahu aleyhi Që e kanë ngushtu i pengaamber njerzit po bin para kështu më rad. Dhe pengaamber sa çfarë ka bó i kanë zbrit ajetët. Çka ka bó veç Allahu dhe leva vale, dhe pengaamberi le sallallahu selam. Para se më i thon dikujt apo polip polip dunya apo as kë shpitala. Jo, çai jo, ka thon? Ka thon shiko, kjo gabim. Ti te ngushtu pengaamberi sa. Por s'ka kërta si Allahu që ka thon, thu ju zgjidhni. E ya rrini çu jduot. Un ketu qarqolog shaj qopa i gam selam, so i pengambar, ia ja, mar li pard të shkoni. Kjo vetë është një mësim i madh, që gjat gabimit, cili do të qoftë, gabim familial, gabim bashkëtor, ndërsi, gabim me evlat, gabim me dosta, gabimi i llojit çfarë do godet. Gabim shef punëdor, gabim prind evlat. Nuk shkon me një ard, a avona apo çutej neha. Nuk shkon ashtu. Ja plani zgjidhje. Thuj, ej, kjo është gabim Edhe një herë nuk nuk ban nuk ka mirë mendollë si kështu. Apo a, apo mirë një sanksion, mirë një ndoshkim, mirë një mirë mirë mirë ngjëj keta mundësit. Pse shikova se grat pejgamberes sa më kanë qenë, grat pejgamberes sa më kanë qenë. Megjithatë Allahu ju është ka thotë, kullez vajjik. Thuaj qrafatu. Apo donë këtu ashtu? E keni mundësim. Andaj se don një herë shikova se besimtari ka mundësim e boni gabim. Ka mundësim e boni xuna. Apo, dhe ka shumë epshi apo ignoranca e këshmarat. Çka duhet ndonë ndaj në timë bë? Në thonë Allah o Nuk kam e mirë qështënë bo. Nuk kam mirë Pendohu të zotë i gjellë i gjellë Mbuloja Apo Nga se vëzër qëfar E përmendëm të ilaqët Të asoj qëka e ka urejt Për nga në samësirë ka qenë Hekuri Hekuri vëzër Që kam të në arabët Ilaq i fundit të hekuri E ilaq i mjekësi vëzë Cëli ojë i fundit Gërshanë kër vinë në shpreje Ti ku qëkojshë të mjekëj për grip a, Dhuk, nësipu, kadal, kadal, kadal. A shka përna i hapa Qële ashtë e fund, dhe zëm Gërshant janë të fundit Pra të mjekësia gërshant janë të fundit E nashka bojna dhe zëm gabimet e njërzve A ki ka bua po, praja dhurt Ka dhalë, ka dhalë Ka ardhë një rritë e për nga meri Dhe i ka do një rasul dhe da vjeda Vjeda I vodha do Do, do sene dhe gjikon me liqin a Allah Për një një një një një një një një një një një një një një një Ëm, e, e morë apo? E morë. Pse o lëzat kanë dhjetat rahmet për ta se do të më ia kaput dorë. Rahmet. Anaç ka thënë elhamdullillah. Ashtu. Ajde. Ajde ti të po, më ti ti moti a dosh të të di durt të dosh me të kaput, po vanuë, allo, ka e vanuë. U nuk vana Allah, me rahmet pejgamberi e xham. Ka dhënë yere te beu selam edhe e kanë zonë tu vetë. Edhe kanë e, aj, ka e kanë prua atë pjesën e jetës. Dhe ai i personit që ja kanë vëllësenin tuk ngarret. Amma kjo ka mërë gjikimin mo E ka mërë gjikimin Dhe kur ka arë dhe ka than Ja Rasulullah deshta mi abo halal Tha po ti banja halal Barase me arë të une u kri mo Shikonisa njerësi Masit desë njeri Subhanallah me ta pa full me ta Po shkoj mo Me ta pa jabo halal Po shkoj mo kurit e priti Po dheze nane na muna Potencialin na me dikë për dit Për këta svi qka i ta pensam Tha oju njerës banjani njerzve hallall unitetit sa skanart e une kurt vin te une gjykimet un skam çka baj un skam çka baj per keta sjell zot shikopa nga sam çoi tha o jaqe o habsa gruave vetta apo rrini qeshtu allahu po i thot apo doni po doni mushkurozu per keta sjell zot esh lix apo esh edeb qe gjithsomo njerzve me ja ofruni mundsi thon apo allahu veza ja ka mundsua jehudive me thane fa la tubuna ila allah Pse s'po këthejën të Allahu, jehudi, o jo dhe zërë Me e taku ti një jehudi Me jehudi. e taku një jehudi Aja kështë thonë fjatën e parë, me thonë, apo hi në islam? Me e taku një kryshtelë, aja kështë thonë, apo hi në islam? Me e taku një dosë që e shërqës falë namazë, aja kështë thonë O dhe, pëse vështë po falë namazë? Apo që ka i thonë në na? E dini, o dhe zërë Fatkecish të shkjo Fatkecish, për k Ate, provoj e dhe njëhet, do shta do shta regulojë. Gjithashtë të lezër, pengamberi, johën, sallallah, a.sallem, gëzoj kur dëgjën të lajme të cilat i avërtetojn lajmet e tina. L gëzoj kur i kalzën të dikush një lajme për lajmet të cilat a i ka kalzën para prakish. Për shemë, pengamberi, johën, sallallah, a.sallem, sigur që të regonë, fatimet e bintu kajisin, fatë, një dit për ditve u e etasina kishte caktuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe than te as salat jami'atan yë jo namazi bashkon thirr por bash ar me ardh në xhami thon dhe dona në xhami dhe u fala me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot dhe unë isha në safin e parë të grave e safi i fundit i e burrave pra safi fund i fundit i burrave pastaj safi i parë i i grave thot Dhe kër e kryti për nga mele Alej sëratës sëram namazin U ul në mimber duke qesh Dhe tha Lijel zem kullu insani musallë Letë rije si cëlli që ati ku e ka venin ku u fal Edhe pasfa që tha Ju tha A e dini pësë ju kumbledh Tha Allaho dhe i tërguar i ti e din më mirë Tha për nga mele Alej sëratës sëram Pasha Allaho nuk ju kumbledh për ndo një frik E as për një një dëshir Qeft kësa i bote ka dhan mir po ju kumbledh me ka ka ju kallzu diçka çka ju më ju kallzu ka than li anat temiman adari ka dhan temim adari temim adari o ka qen kristan ka qen kristan ka ard te une ma ka dhan besën dhe u bë musliman ma ka dhan besën dhe u bë musliman dhe ma ka kallzu një hadith ma ka kallzu një laj hadithu laj Ka thonë dhe ma ka kalzu një lajmë Për të cilin une para prakishu kom kalzu juve Dhe cilë është ajo Ka thonë për atët që ka ju të regoha për mesihit dhe gjallin Një rukëtimi gjatë E kemi përmenë që e ka boja temime dëri Para se me qenë musliman Dhe është takuar në një prej ishujve Dhe ka mor lajme për dhe gjallin Ka mor lajme për dhe gjallin Se dhe gjalli jeton dhe do të delë Ndosavem të pamë para këti të Kokalzu, ka sahabës e Qadej Jall, dhe ka më dal para Kiametit. Ekshumëra, këtë ato që ka kallzu Beja e selam, kur ka ardhmë me Dariu dhe i ka thonë Beja e selam, ja Resulullah, unë këtu këtu ndodh thime të mira, nuk ka ndodh më u takue me një kafshë çuditshme ekshumëra, pasaj kum pa kum pa diçka e cila ka ka ka të boi me Dixhallin, vem sa më zgjuar. Pse është zgjuar? Se është, është pajtuar ajo që ai ka kallzuë. Ajë njërzve me këtashka kjo e ka paaj Për këtë asyje ka ndonë djetarët Për nga më beri johën sallallaj sallem Gëzoj me lajmë të cilat i a vërtetonin Atina fjalët e veta Fjalët e veta Për këtë asyje ka arë në hadith jetër Inë në temim e dëri Hadetën i mbi hadith Temim e dëri umë ka kazë një hadith Me të cilin jam gëzuar shumë Jam gëzuar shumë Kanë ndëshirë tja u kazë juve Dhe hadith është i gjatë nësë, në sahih muslim. Për syrë, vëzër, këtë asnjë vëllazë në kët hadith çka kuptonan navezer? Nëse dikush e thot nitë vërtet që po i ndodh shpesh vëllazën. Kur dikush për shembull ti e ke Hasim apo kundërshtar, apo spajtohet me tyje, por e thot nitë vërtet, televizion, në televizion, emision, ngjaten, çajtore e thot nitë vërtet, thotë çkjo hak, edhe ajo hak. Çka ndon na vëllazën me thon? Hak apo ti s'u duhet të më thon kë? Apo shikoj vëllazën. Neve ka njerë në munon haki që shtot që i khusamë të imie Kure thot tjetëri Kena që vishna me thonë Kuru ba kim e kalzu hakin Kuru ba kim e kalzu të vërtetën Dhe zërneve du të me në gzu e vërteta A e kalzoj shejtani A e kalzoj jehudia A e kalzoj ateisti Si të thoi një fjallë të vërtetë, mere Si të thoi një fjallë të vërtetë, mere Shikon dhe zërneve në gzon, në gzon Që shkenë që a e ka vërtetu Se dunjaja ka filim Shp a Big Bang e quhetur në at çka e kanë zbuluar kush e ka zbuluar zot çafigrat jo besimtarët e kanë zbuluar çka është atëzë shpërthimi i madh çka është i mad? shpërthimi i madh shpërthimi i madh dhe zërosh një zbulim që e ka boshkenca së fundmi se kjo botë që na jetojna që botë që ka na jetona një ditë s'ka ekzistuar një ditë s'u ka neç ka shpërthyje e ka zbuluar shkenca dorasall islam shegen allahu zot Alo, jeni la sot? Kjo dhunja s'ka ekzistuar, pastaj ka kriju Zoti. Janë thot tash për shemb, a na duhet ti lajm po na duot ne? Na kur i thonë dikujt na në fe, në Kur'an, me Sunnet, me me me din, dhunja ka fillim, zbindet. I thonë na ka thani Gjermani. A vë Gjermani dhe? A kuptove? Na na ajo çhemoshte nga Gjermani. Po dikush që shum marr vesh, thot, "Ah, Gjermani ka thënë, ato më thonë a, ato." Ti du po bën sam njëtin e ka thonë. A e tamam. Atare, por kadasojë bazën ne ndihmojmë vërtetën me vërtetëta të të tjerëve. Por çfarë thillo, shiko më vonë. Ja ka kallzuë temimi kur akon ka kon Krishtell. Ka thonë jasullonin kur e mban Krishtell, kështu kështu kështu më ka ndodhur. Pse u ka morr? Thotin në Haxh Khalane, pse u ka morr fjala? Sepse njeriu kur kallzon diçka kur ka ja kon pa fe. Nëse lajmin e kallzon tu kon me fe ja pranoina, sa i sllajm tash. Por sheh mos sahabët e zë kan kallzuë shumë lajme kur janë kon pa fe. Amba kur i kanë kallzuë lajme që janë kon me fe. Se ajo ja mund nëna fjalë kula ngon për për gjë një që nuk e ka von pa ve se kurat e kallëzuam me fe. Por çemu ti e u xhut tash fal namaz. Thu kish rë. Unë kur jam kon, kur jam kon pa namaz, ndodh ke kështu e kështu. Aleo dikush më than, po na nuk e diva ti u kallëzu drejt se ti atarë sekon si i u xum. Na i besojna pse se tash i u xum dhe s'kallzon ai diçka trëme për për të kaluar. Për këtë asojë të ndërua vezën, ve nga bejë sallallahu alajhi wasallam gjazohej kur lajm t'ia vërtetonin atë çka është e tina përshemur përshemur shikovë dhe shenur përshemur kur këtë ho gjallart thoin përshemur me gjithë polimikët që eka në mezveti përshumë për e mesejleve kur thoin këtë ho gjallart përshemur namazi 5 vakt o farz shka këtu muabet pare menove shdi ho gjallart me pas tonë namazi janë farz a ishin fal njërzit a ma ti ku shko ish në nja edhe a ish ka thot mira mu fal i thu o gjoha 5 vakt farz a da farz Pavarësisht, a thot ka imana ai që falet as ka. Pavarësisht, çka thot? Valla pesë vak namaz janë. Pesë vakt janë namaz. Pra, pa namaz me pason veç pas xhallar për shembull, në Shkup, që xhjerimi është obligim. Tjerë më thonë valla mirë më xhjeruaj. A kishin xhjeru njerëz? Çka kishin thënë? Valla beveç to pesë vjet apo thonë? Amba kur shkon ti në Sicilinë vend thot xhjerimi farz. Xhjerimi farz. Ti si cili, edha i hoqë është ka sa gjeron me vetë, mi thonë, a është sa gjerimi, farë, farë, zërë. Pse, sepse Allah u gjeron e, e vërteton njët vërtet me, me lajme ndryshme, qiko që ka për nëzëm, u gëzue, pse u gëzue, zërë, se erë një njeri i cili ta kësu kështu më kanë dohë, që ka tha për nëzëm, a ju ku më kanë zuhë në ju e qështu, po, e ka gëzu këtë, kjo për nëzëm, për këta si ju gë Nam, Ebu Horejra, radiallahu an, ka folë me shejtanin në form njerit Edhe ka shku të venë samë dhe ka thonë nja Rasulullah Ki shejtani, që kam ka zove ma herët Ma ka thonë një fjallë Që kam tha, që kam tha Tha lezoje ajetin kursi sën të afrojë shejtani Oma probleme asë shejtani ja ka thonë që ta Apo, shejtani ja ka ka zove që ta, ta A, qështuta, Që ka i tha, pe jemë salam Sadakak A që është të ta, që është toa Që është dikush me thonë A be ki shejtan ku e Çka i thave më zan, çfarë thua? Kjo është vërtetë. A janë rënë ca, ka pat? Ka ndjerë zë dal diku, ju e shihni në televizion i ka zë të vërtetë. E diku janë ato, kjo më shapo zot, kjo është vërtetë. Kjo është e vërtetë. Ama ky nuk do të më thonë që që kjo është në të drejtën, në mënyrë absolute, jo. Është vërtetë çdo çka, çka e ka thonë. Përkëta si jove pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam gëzoi me me vërtetimin e lajmeve të të veta. Gjithashtu ve pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam gëzohej Kërë shokët e ti Bënin Bënin pendime Dhe pastroheshin prej gjunae dhe Transmetan Kaab ibn Malik an, Në njarin kur nuk ishin shku në luftën e të bukit Dhe për nga mërë Pas zëtë ditë syu ka fol Pas zëtë ditë syu ka fol Dhe iri sa tëtë Allahu Gjellolla Ju ka ngushtu e tokë a këtëre sahabive Se syu ka fol për nga mërë Sallallahu alaihi vesellem Derisa ka thot, "U, you got the permission, ka thon grave vetë, mos i fol në burve të javë." Urdhëpi Allahut. Ai sallan Allahut. "A mos e banam unë ti me dalin, shkop kur kusht fol." Ulësh me dikan thon, "O vlla, stfole." Urdhën e ka, mos më të fol. Apo, kjo që zorosh është është, është radh, dhe kjo Allahu që ka dashur mi pastu për një gjunash ka ka të bëjë. Thot thot ke habim në Malik, thot dhe uh, kur erdha dhe mos pas dhjetëve Thot dhe i dhashtë selam për nga mërë sallallar e sallem Thot i busqeshi ftyra dhe ju ndryshu ftyra Thot e pashtë se u ka kryke pun Se deri tash i ka nejt me njërim Dhe thot kërja pashtë tyrë nësi u busqesh Edhe më tha për nga mërë aleyh sallallar e sallam Ebshidh bëkhajri jomin mërra aleyh ke mundhu valedet ke umuk I ka tha për nga mërë aleyh sallallar e sallam Ka bim në malik Ka tha për gëzo për ditën më të mirë e cila ka kaluar te te, pse të ka lindë nëna. I thash, e prej a prej te e ja Resulullah që për gëzim apo i Allahut. Tha bel la bel min indillah, tha jo pi Allahut. Allahu ja ka, i ka përmend tutre, وعلى الثلاثة الذين خلفوا Te Allahu جل و علا dhe ja kemi pranuar taubën atyre treve të cilët kanë munguar lut pran Allahu جل و علا Kurani ka përmend. Allahu جل و علا Kurani e ka përmend. Uh, thot Imam Nevoiu në kët hadis ka argument se pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam gëzohej me gëzimin e shokëve të vet dhe gëzohej me pendimin e atyre që pendoheshin. Shikojmë pejgamberi thot kaabit gëzo. Pisit kalin nona deri sot sikapërciti diçka më të mirë. Se Allahu të ka pranu pëndimin Allahu të ka pranu e pëndimin Për këtë asyjo dhe zhe pengamberi E shfaste gëzimin për shokët e vet Kura ta reguloheshin në diqka për, për kësaj dunjaje E dhe arrinin në diqka për e Për e botën se akiretit Ta shune dhe zhe për e baj një pytje Tesë për vetën e për, për si cëli për neve Me të lajmru Allahu Sufëzimisht, me të lajmru Allahu Jo për tyje, për dostin tan Lajmruje dostin tan se A u gjenet li, jo të aj Ai kallzon. Ma mundi kallzon. Por ti a lash ka alaim. Por ti, kimi po prishinoll në shkoll, njëni një bineve e marr dëftësen më përpara. Atje i at, thotë, at, at, "Ala, s'ka dal ti." Apo. E merr brujë mund të do sitar, edhe është ke dëvojçe. Qishim i kallzoj, po kishë meriton. Që nuk e meriton. Mos sa dëftesa e me kjo. No, jo, ja, diçku t'nal. Saimni me jot. Më na i thu Allahu neve për dëfsat tonë, që s'to me than, kallzoj dëfsiton zaxhën e ti. Ai kallzon. Nëse i kalëzon, nëse e ka përcen këta Nëse i kalëzon, qështë i kalëzon? A i dhu, gjenetli i për ishe A i kalëzon, o oh, Allah, gjenetli i shë Allah Kështu i ka kalëzon për e me sëram Për këtë arzijet, thot i mënkaj me më qëzijet I kalëzon për e me sëram Dukë ju për shesht tira Thot i, i, i e, e, e hareja, ma, dhva, oh, ka pihare O kaab Për gëzohu se Allah U të ka përmenë në Kur'an Thot i mënkaj me më qëzijet Argument se për e me së ose lajmë të tërëve i kallzoi këme me, me dëshirë. Ana, për shembull, marrën këtu donjë, kurë marrvesë dikush ka ndërtesë në shtëpi, ka bler vetur, po, një veturë, ka arrit diçka brenda donjave. Këni para, po bëj kish ndërtesë në shtëpi. Po edhe kallzoja me gëzim, elhamdullah kish ndërtesë në shtëpi, inshallah e gëzon Allah dhe alberechet. Se çovëz çikë oftira kurti e kallzon me tonazion të ul, ka dhënë çfarë zemër e kije, sa zilë kije, sa inati kije, ndërsa mëson çfarë tha. Nuk tha, ajte pa ullë në që të disit të u pojë Po të mamë, jo jo, u shfaqë gëzimi A të dhezer, ne du të më gëzuve kër e shofë në dikan që u ka alë ka gjamia Po falët, po agjoron, po mundohet A të dhezer, kjo është tes për neve të cilin e bani pengamberi a.s. Me me rahmetin madh më të madhë dhe me gëzimin më të madhë Gjithashtu dhezer, pengamberi a.s. gëzohëj me dekan I cili ja kujton të dikan që ka e do Por që imbu Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon Aisha radhiyallahu anha, i thëri ditë ve, "Fot er halatu bin tu huajlit." Hala çka halaja, ka sin motra e Xhatijes, e cila ka jetuar më gjatë. Fot er motra e Xhatijes, fot edhe kur Lifi izën me hije, fot e vëreyti se kjo gruaja është motra e Xhatijes, pse? Sepse i ngjante Zo nciell e kështu më ra. Dhe ka dal Peygamberi selam i gëzuar shumë, thon Allahumma halata. Ka thon o oh Allah inshallah halaja. Motra e Khadijes. Sigur kur ti digosh ti apo inshallah filanin. Inshallah sht ja, kam ozatet me filanin. E kështu më ra. Por shaqozi arsyojëzer sepse i ka kujtuë grujën e vet Khadijën radiyallahu anha, për gatosi olla ze pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gzooj me me njerzit të cilët ja kujtonin të dashurit e vet. Ja kujtonin? Sikur ti oza. Esha di kanë da kujton, di kanë çka e kujdash. A gzohesh? Gzohesh ta ka kujtu atë çka, çka ti ti e dhan sikur çdo dhonte Aisha radhiyallahu anha, mua që do të vim te mërzia. Mua mërzitë Fatimia kur e shefsha se më kujtonte pejgamberin alaihi wasallam. Mos bdekës. Mërzite, nëzë do dëshurë dhe mërzia Por kjove shësa përme argumentu e se Njëri ju dhëzër Njëri ju dhëtë mu gëzu Medikanit cili a ja përkujton të dashurit e vet Gjithashtu dhëzër Për nga Mirja Ali Salat dhe Seram Gëzohoj dhe shfaç të gëzim Kur do dhëzën të prej muslimanve fjal të mira Dhe fjal të guzimshme Dhe fjal të zët i jepni Bëjënë za motiv me vazhdu në rrugën Në rrugën e vet Treg Shahidtu min al-Miqdad ibn al-Aswad mashhadan li an akuna sahibahu uhabbu ilayya min ma udilabe. Fat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kamchen me një rast ku kam qenë me Miqdad ibn al-Aswad, më e dini, al-Miqdad ibn Aswad. E ka thënë fjal, vallaj, me paskon unë çka e tham çat fjal. I shkon në më e dashur për mua se ke gjithçka që të shkamun me mua dawn. Çka çka bën njëri edhe zot, që Abdullah ibn Mesudi tha do vallahi, tisha konbe unë çka ti ka thash ata. Çka ka thënë edhe zot? Thot: "Eten Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yad'u ala al-mushrikin." Qoftë ardë pejgamberi alayhi sallam, ndërkohë që pejgamberi ishte duke u lut kundër paganëve në luftën e Bedrit. Në luftën e Bedrit, zotë kemi shqepuar pejgamberin sallallahu alaihi sallam, uh, "nuk ka dal për luftë." Pastaj, domthonë, nën kuptohet se do të ketë luftë dhe mobilizojnë muslimanë. Dhe benzam hinë në shatorë dhe ban lutje Kundër paganëve O oh Allah uh, Ndihmo muhe kundër paganëve O oh Allah ndihmo muhe kundër paganëve Ekshtë në më rap Dhe vjen mi këdad ibnul esuet Edhe i thot Për nga medit alej salat dhe selam Thot oj dërguar i Allah Thot ne Nuk do të themi ty Siku që i kanë thonë bite Israelit Musait Idhëb enta wa rabbuke fe qatila Inna ha huna ka idun Kuri ka thirë Musa a.s. popullin e vetë me luftu e për me shiru e aksajen Ata që e kanë thënë Idhebën të vërëbë buke fe katila Ka thënë o Musa Mare të i zotin të në shko luftoni Mare të i zotin të në shko luftoni Na po pritë mi që dukus lirot dhina Ka thënë mi këdari Ka thënë mirë po ne Po thojë na kështojë ja Rasul Allah Nukatilu anjeminik O anshimalik O anshimalik Ka thënë ja Rasul Allah Ne do të luftoj me tyje n nga e majtajote parateje pra, dhe prapateje thot ja pash ftyron pengamberi sallallahu alai sallam ju ndryqu pikzimit si ka thonë shokifet na nuk jera si biti isra i me than shkoti lufto vet jo, na vina me ty e rasullallah nga vina me ty e ja, rasullallah gjithashto dhe zër uh, njajshem ka ard edhe nga uh, shokt e tjerë të pengamberi sallallahu alai sallam si ku që e ka përmen imnu ishaku në, në sirën e tina në sirën e tina Uh, ka artë asmetim tjetër Se thon, miqdadi, thon, i ka than Miqdadi I ka than Idhëb ente Wa rabbu ke fat Ve katila Para kësa e dhe zër Thot Foli e bubekri Foli o meri Foli uh, Disaprej Sahab e miqdadi Ibnu Amri Pas e thot I ardh Reni Mi than Miqdadi Ibnu l-eswedi I thapin nga meri Sallallahu alai sallam Ja Rasulallah Na nuk thojna Shko me zotin tan lufta Na menej këto Ka than po nej Ka thojna i dheb ente wa rabbu kefe katila inna ma ku ma mu katilun ka thonë na po thojna ja Resullallah qështu shkoti me zotin ta në lufto bashk me juve këna me luftu edhe na pasaj ka thonë pasha atoj cilit ka dërgu me dëvërtetën nëse hin me neven që këtë deti ja Resullallah ba, uh, bark elkhimat ka thonë nëse hin që këtë deti ja Resullallah edhe ti na thu hajdi me mua na këna marrë me tije këna me luftu edhe kanë çdo ul. Kur i ka dhëju këtë fjalë pejgamberi alayhisallahu selam, oj gzuu shumë, që shoktë vet i kanë dhën motiv. A ç'i shijejmë ne të njerëzit le të besosh mundesh me bota kët punë. Zbohet kjo. Kanë jap motiv, jap kurajo, jap ikurë. Kurë shajti dikush bëjmë është i i motivuam apo ka dëshirë me vao një punë. Edhe është është i asaj punë, çka do të më thonë Zot? Hanimunosh. Munosh, me lein Allahu xhelle wala, mi dhanjë njerit, mi dhanjë njerit dhe me e përkra në, në, në të mira. Gjithashtu dhe zër, ka ard nga pengamberi al.s. se pengamberi al.s. i ka tha njerëzve folni oju njerëz. Folni qka të mojna, të luftojna ajo, pëse ka borë marvej, marvej që mësme luftu e jashtë ta jashtë ta Medinës, atër e pengamberi jo në sallallahu al.s. Uh, ju ban me i sharet që të flasin Medinësit. Edhe atër e uh, flasin disa prej mështë uh, Medinazve, sigur që ka arë të aspetim se ka folë Saad ibn Muadhi dhe i ka thanë një ja Rasulallah A mëse ki për qëllim na me folë, ka thanë po, ju foli, ka thanë një ja Rasulallah Ne të kemi besu tyje dhe i dim që je për nga berë dhe ti ke arme të vërtetën Ka thanë një ja Rasulallah, ne të kemi dhanë besën me të ngue anqef, anë qefë, anë të mira Ka thanë nësehin me neve, ja Rasulallah, në deti, du të me inë deti, me qatë deti Me luftu me tyje, na vina, ja Rasulallah Adhara pejgamberi alayhis sallatu wassalam, i ka thon ecni me vere seitan Allah subhanahu subhanahu wa taala. Por keta shi vëlezërt për egzimin e madh që ka pos, e ka pas pejgamberi alayhis sallatu wassalam nga fjalët e sa'dit, çka ka thon? I ka thon pejgamberi alayhis sallatu wassalam, siru wabshiru, ka thon at'sni dhe pergjizohuni, at'sni dhe pergjizohuni ka thon se pasha Allahum, Allahu jalla jalaluhu do t'mep njërën prej dy me njërën prej dy Premtimeve, ka thënë Sikur jam t'i pa njërzit duke vdekë qëtu Inni era mesari al-qaum Ka thënë jam t'i pa njërzit qëtu kam e dhe këbu gjehli Qëtu kam e dhe këtu kam e dhe këtu në rabia I ka pa për jënë sëlam Qëtu kam e dhe këtu qëtu e këtu mëra Për shfarë asu jo dhe zërë qëtu jepë motiv Sahabëve të pengamberi sallallahu Alehi wasallem Gjithashtu dhe zërë pengamberi jonë sallallahu aleyhi wasallem Gëzohëj Euh, sahabët e tina kër ata, ata bënin veprat mira për shemë oveze karën nga Gjerili se thot ishmi të pengamber në mes të ditës ardhën disa njerëz fukara pak putz me mendës se ishin vesh mu gjtëbien një mar thot mu të kallidie sujuft Thot me disa copat arnume Menzi se e ka kriju pini copës Dëvarë dë, dë fër një këmish E e ka mlu pak avretin e vet E se kanë qenë shumë fukara Thot edhe me shpata Kanë arte për nga mbërë a.s. Nga fisin mudar Nga fisin mudar Kuri ka pave nësëm qasë fukara që kanë qenë Kanë isë më mërëzit Kanë isë më, më mërëzit Thot dhe për nga nësëm e majti një khudbe E majti një Xhutbe dhe e lexoi fjalën Allahu jela, ya ayyuhannasu taqoo rabbakumullazi khalaqakum min nafsin wahida. Pastaj lexoi fjalën Allahu jela, ya ayyuhallzine aminu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. E ka lezu o oh, ju të sët keni besuar, tut juni Allahut dhe le ta shikon si çfarë ne është ka përgatitur për nesër. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam tasaddaq rajulun min dinari. Ka dhënë një herë, ka dhënë një dinar. Ka vënë dietarët, ka thënë veçsam një herë ka dhënë 1 dinar që ti nxjite sapo, i japni dinar, i japni pasuri. Ka dhënë një herë ka dhënë 1 dinar, në një herë ka dhënë 1 dirhem, në një herë ka dhënë një enë një një en me hurme, në një herë ka dhënë me ë uh, ë uh, disa prej prej hurmave të tina derisa ka thënë një enë, pak enë, gjysmë enë, derisa god, një herë e ka dhënë një gjysmë hurme. Një gjysmë hurme thot, erë njëri prej ensarve, me një keset ma dhe dinarve, së në majke qa që shumë e kishë mush me dinarë. Dinarë i rizit ka qenë parja moneda e asaj kohë, ari. Dhe argendit dirhemi. Thot, e kishte mush kesën me pare, e prunit e të pengamere, a.s. Thot, mend dhise e mbante, fillu i njërgjit me dhanë, njani ari, njani argendit, si cëli me disa me tesha, disa me këmisha, dhe erë i sa, erë aq edhe ze ndihmojn këta furqara fot ju ndriçuat te pejgamberi te alle sallallahu alajhi wa sallam ke annehu mudhhabat sikur mun kan ari sikur mun kan altan jo bofte ila pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam pasajka pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam kush ban ne islam nje tradit te mir e marr shpërblimin e veprës dhe shpërblimin e çdo asaj që ai ka nxit në Islam me botë bo mira dhe anasjelltas. Kush bën sebë po bën diçka keq, e marr shpërblimin e gjunoit dhe ajo e cila e ka bë prej prej gjunoit, prej atyre sot e ka e ka ndjek. Thotimam Kurtubiu, u gëzua pejgamberi alayhisallatu selam prej veprës së muslimanëve, të cilat i ndihmuan vëllezërat vetë fuqara. Shikoi pejgamberi selam umurzit nihar pas e u gzuë, më çka u gzuë dhe kur i pa po, muslimanët A në këzëm vëzën nëjëve kërë e shumë në musliman të ju ndimu muslimanve A në këzëm nëjëve kërë e shumë në një musliman ju ndrej shpija muslimanve Kërë një musliman ju ndrej shpija muslimanve Apo në thëna po kërë u bëhë kimia e një mu kije Vesh në ake në kanë i arënë gjithë kërë u bëhë kije e kërë u bëhë aj Po këzëm o marë alhamdu lani fukaraj e zë ka po shpija Ti shaqe vojë ka vojë alhamdulillah. Shishir Allahu çdo kush po ju ndihmon. Vezena do të më gëzoj kur musliman. Si mu yon, vezer, një musliman. Shikoj çka ka pejgamberi sallallahu. Ju gbo ftyrra si më kanë pjaltanit. Por salla shijë vezër sepse gëzohej me gëzimin e muslimanëve. Na gëzoi vezë në fukara, në Afrikë qorejvonë, që ja ka mundu çdo kush me pi ujë. Në Afrikë. Sepse na, afrik, se, se na gëzoi vezë kur dikush për shembull e shohë një musliman ka bë huaxh, ka bë omra. Apo ka, ka krishë studime. Gëzo me kur dikush ka kon furka ra pa se ka permisi u gjendja alhamdulillah kjo vëzhet do të më kon zehuna besimtarit më u gëzu gëzou vëzë pa para më u gëzu atë ja ne sa valla s'u gëzoën se, se shumë po duhet po. jo, më thonë jo pa para më u gëzu veç nuk e pejgamberi sa më ka dhënë hadith i ka dhënë edhe për sahabive ka thonë shiko po të japni nasihat ka thonë këta njerëz e sunim lon me parë këta njerëz e sunim lon me parë ka thonë të kallzoi diçka kimi im lukejt ka thonë kallzo me rasulullah Ka thonë, buzë qeshë u kejtëve. Kredëve buzë qeshë, pa pare e ki, kejtë kanë me dashtë. A këni pa një njëri përshemull? Një njëri cilë ju e këjtë njëzë e pare. Ju e pare, sa të mundët. Edhe një njëri ju keshë kejtëve. Që ki zëngini, që ka ju njëmonë në disa fukara, që njëmonë kejtëve. Me një njëri cilë ju keshë kejtëve. Cëli i fiton ma shumë, që kishë ka ju keshë kejtëve. Që ki shkej, u ke shkej, dhe pëse? Pëse ki kanë bulu krej, anda që ka i thale i së nësëm, ti sunim lën njerëzit, më lojim e busheqje. Për këta si, o dhe gëzohemi, kur dikush ju në dihmonë muslimanëve, dhe oa, dhe oa largonë, oa largonë brenga. Gjithashtë o dhe gëzohemi, johën sallallaj sallallaj sallallaj dhe me këta e përfundojna, gëzohemi, kër i vintën do një lajmë i gëzushëm Të regon ebi Bekratë, nga ebi Bekratë radhijallahu anë, se për nga mërë i jonë sallallahu aleyhi sallem, kër i vintën do një lajmë, do një qështje që e gëzonte, apo e përgëzonte, kërër së gjithën shukran lillahi teala. Thotë bintë sejtë dhe duke falenderu Allahu subhanahu a teala. Kër i vintën do një lajmë, shumë i madhë. Do një lajmë, shumë i madhë. Qëka bandër dhe zërë? nga gëzimi i madhë që shfaqe nëftyrëm e tina, binte sejzëja Allahu Subhanevë tjara. Që që binte sejzëja lezër? Sejzëja. Kjo i thënë sejzëja të shukri, sejzëja a shuqirit. Por qemu, ka shpëtu një njëri, ka shpëtu një njëri, apo e ka kry një pun të madhe, ka kry studime, ka mësu hips Kur'anit, e kështë marat, ka kry dhe një gjë gjë të madhe, ka, e ka kalun një smuje, ta shqigzimit të matisun e mandën veten çka bën besë ish zallahu jeloala edhe qof me abdes qof pabdes pa çka që kanë ka përmendë jotar s'ka nuk është akuzuar me abdes apo pabdes kjo është sejçë dhë falënderimi pra ti s'un e mban veten apo ata çka bën zer bën sejçë dhë falënderimi kjo që çfar argumenton se do të begatit allahut janë të shumë të ndaj neve a ka radë njëri sejçë më thon alhamdulillah ya rab çu se çkëpun alhamdulillah ozot çim shpotove për pak nuk kesh kështu kështu godit me diçka sa sa Allah na shpëton prej ndeshjeve prej sëmundjeve prej belave prej cikleteve ndryshme Allahu jona na shpëton dhe, zër, dhe na pritona me banë sexhë vellai alhamdulillah e ozot sa të mirat Allahu jona na jep vezot sa pasuritë sa to hollën sa e vlat ti po rjeu kur a marr në lan Allahu të ka begatuar me me me fëmijë po Allah njerëzit i kimi pa tu kajt me dhëndët më të loja do të Allahu të ma japë vesh një fëmijë ti i ka than Allah 3 4 5 apo e, e kiballoh falenderoj ta ka mundsua Allah me drejt spija kiballoh falenderoj apo apo ku punuone unë ai deja ka punuone vallahi kan njezi punon as ne drejt spija për keta gjire çpoton Allah u jelona për për një smujje të radh bojse ish Allah u jellova do njer, sa njerëz sa njerëzi rriten ja njer me doktora veti veti këto shka punon na për spitale sa njerëz është me kancer emocionale a dini vllai mi dëgjoj një madh trishtoj shojë Parallelja, mesatarja, e cëmurve prej kancerit në Macedoni Wallaj, kër i në dëgjonë Shqipra, njëri thu Unë qimë përqimë pas kam të marronë kancerit Allah u isharovë të samurit e muslima, ja rabbala alemin Por këta që dheze, kër dëgjonë ti Si kërë që ka tha për nga mërë a.s. Kër e Shqipën i të njeni, cili është i sprovu Qëka thu? Thuni, elhamdulillah, ille dhi afani mi më pëtële Elhamdulillah, që zotin më karujt Piks O gazëuesëve ne kemi shumë arsye për t'u gëzuar. A gëzojmë që së shkemi në Ramazanin. A gëzojmë inshallah ta kam mbusur në fat Tarawih. A gëzojmë inshallah ta kam mbusur me agjëru. A gëzojmë që tikin so për çka më shtrua, vezëton atë nga Gazas kan çka më shtrua o vezët. I shlojn paketat e ushqimit, a mujo varëjo para më ne që shkënojë, jëo trishtuaj me vezët. Dhaj, ngon atje ta marrë të në keset, t'ja bojë iftarin jale vet. Kjo vezë, kjo A ti eshe sofrën të anë Na shkabojnë me sofrën A që se pas ke marua, se dhu unë e këta Fatkecish të lezër Qëta të ishka se do Paraj menosh tësot nga za shak ishbahoj E vladit vet A e di në lezër, a di shkabojnë me thana A di sarana përshem od ti Ti më sofrën Eshe e vladin s'ki ishka midhal Të këputa jo lezër Për këta si jo vëzër, nasë sot kena shumë, shumë begati, nash kena vakë, vallaj, me vënu, shka thonë poeti, me vënu balin se i zhe vesh për të mira, së në qonë kur. Por shemë o thu, elhamdulat për qëta, tu e qu balin, këtë alë, elhamdulat për këta, tu e qu balin, prit edhe kjo, dzet kja mejti të së në qonë kryen. Qasj begatiçën e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Elusim Allahun xhallahu që Allahu ti gëzon muslimanët ku si do mëziton, dësit, të sian. Sidomos brezit tonë se at kanë në vështisë të mëloa. Elusim Allahun xhallahu në këtë në këtë ditë të Ramazanit, në këtë natë të mëloa që Allahu xhallahu i ka bërë mundësi shpotimi për të qallit të xhenemit. Elusim Allahun xhallahu që Allahu na gëzon me regjistrin e banorëve të xhenemit duke i shkruar emrat tonë në këtë regjistër. Elusim Allahun subhanahu wa taala që Zoti jon xhallahu na gëzon me pamin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam në jannat elusimallahu subhanahu wa taala që zoti i oncëllë Gjell jlalalu aty ku ja kemi çeluar allahut na shpoblen ajo ka qen për zotin ku kemi gabuar ka qen për meje ka qen për shejtanin elusimallahu ç allahut na fal elusimallahu subhanahu wa taala që zoti oncëllë jlalalu ne mos saltëmsojmë nga kurani të mësojmë nga suneti e muhammedit alaihi wasallam ne mos sallallahu ç jetojmë me islam të zhvillojmë me islam dhe t'ja dozojmë shpirtin allahut me iman أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين